פרק י"ט: "כה אמר ה' הלך וקנית בקבוק יוצר חרץ ומזקני העם ומזקני הכהנים. ויצאת אל גאוון הינום אשר פתח שער החרסית וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך. ואמרת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 התופת וגיא בן הינום, כי אם גיא ההרגה. ובקותי את עצת יהודה וירושלים במקום הזה, והפלטים בחרב לפני אויביהם. וביד מבקשי נפשם, ונתתי את נבלתם למאכל, לעוף השמים ולבהמת הארץ.